Buonasera, io mi chiamo Paolo. Lo proverci a presentarla? Parlo in rappresentanza della Patriarcato Ecumenico Sacrarci di Ocesi di Italia e Malta. Io oggi presentam eh per da eh, io rappresentam eh, Sveto Archeepiscopo eh, za Italiu Mal, i Maltu Carigradske Patriarshije. Io tratterò l'aspetto del monachesimo italo-greco da un punto di vista essenzialmente storico-culturale. Eh, ja io ci sarò a governare sta storico-storiskog eh, kulturno-istoriske tački gledišta o eh, italo-grčkom sì. monaštvu u Kalabariji. Mm, provo perché mm, capite che 1300 anni di monachesimo eh, è difficile sintetizzarlo in poco tempo. Forse ci narramo riassumete da è 1300 godina monastero un o incredibilmente anche tosco da se svede in un'encolico rechi. Questo uh, movimento il monachesimo idalo greco non è circoscrivibile eh, solo alle zone della Magna Grecia e tanto vago gዛትko monarcho eh, non può essere eh, sverti samo na opire eh, južne eh, Italije i velike grčke, kako è ta suoje vreme no eh, oduvek ješ odova, znači eh, cara Justiniana je smatrana tutta Italija del Sud, Sicilia, Calabria e tutte južne sadregie eh, italiane su smatrane velikom grčkom. Interessa tutta l'area del Mediterraneo e taluni effetti si sentiranno sino in Russia. E ne odnosi se, cioè, samo na na юžnej юžne delove Italie, ovo što c'è a ngoveriti, već i na cel celo celo oblast sredozemnog mora i taki do Rusije. Possiamo iniziare con la trattazione delle origini di questo grande evento, non solo religioso, ma anche culturale mogli bismo odpočeti eh, sa eh, samim počecima ovog, eh, ovog događaja, ako bismo tako mogli reći, događaja koji nije samo ist, eh, kulturni eh, već istorijski i, i nije samo, samo religiozno, znači nije samo vedno za vero, već i istorijski kulturni. Non vi sono documentazioni uficiali, che attestano con chiarezza le origini di questo Monarchesimo Italo Greco. Non ci sono precisi istorici indicazioni sui nostri monarchi in ogni stagione. Ma sappiamo che già nel 363... Ma sappiamo che è già 363 anni San Tirone di Gaza insieme a un suo discepolo si stabilì in Sicilia. Perché il Arion di Gaza Zaynathnes fu il suo mucenico è giổso in Sicilia. Dopodiché abbiamo delle delle documentazioni più che altro concernenti lettere papali. Dopo a toga documenti che abbiamo ugualmente si odone na patisca capisna, papa patina pisna che indicano con solleccia pastorale la previsione di norme precise, l'osservanza di quelle già vigenti in modo tale da evitare abusi colposi delle nuove comunità monastiche e di quelle che erano in via di eh, costituzione. O mm. proscite che modelli restere papali che scrivevano la la la presenza di comunità monastiche e scrivevano la creazione di nuove norme e che ribadivano la la l'osservanza di quelle già esistenti per la creazione di nuove mon eh, comunità monastiche rispetto di quelle esistenti. Andato e posto a eh, Pisa eh eh od papska pisma u kojima precizne, e, precizno je znači da su postojale već određeni ti monaški, e, tipici i e, e, e, da posled to toga u tim pismima se još e, e, bolje precizira e, e, sledeći koraci koje je trebalo da se Mm, nel V secolo si hanno già le prime notizie di un'esistenza di, di comunità monastiche. Nel VII secolo eh, si conosce di un certo di una certa comunità vi parenze il eh, riconducibile al eh, prestigioso senatore eh, romano Cassiodoro. Il VII secolo già abbiamo dei riferimenti un po' più precisi, partirendo in modo per ciò che riguarda le zone del Salernitano della Puglia e della Calabria, perché in quell'epoca storica eh, si verificano le calate dei barbari in Italia, in particolar modo i Longombardi, che attaccano le comunità italiche eh, cristiane. Il 5. e il 6. veco sono i più precizni documenti, il 7. veco sono i più precizni documenti, e quando dopo questo tutto dopo benché iniziarono a svegliarsi gli attacchi saraceni, cioè i musulmani, cioè i arabi che si sono tentati di conquistare le aree meridionali italiane. Infatti il papa di allora San Gregorio Magno in un epistolario cerca di eh, richiamare ad unità i fedeli cristiani di allora. Eh, da papa Sveti Grigorije Veliki već tad pokušava da hm da se sbrati da ujedini. Oprosti, ja sam uh radi se umora zato što sam jako ve dugo fotovala pa zaista me uh pa nestala mi koncentracije, ja se zgnela za. Euh Questa situazione è in continua evoluzione. Dopo del situazione bila u continuerano e continu noi erano evolutive nei fatti, mi ricordo io. Tuttavia le documentazioni ancora non ci ci descrivono la sussistenza di eh, monaci sul territorio italiano, che hanno documenti, cioè mostrano da è da è posto il monastero natimprostorima, ali Però non ci spiegano se questi monaci erano di tradizione romana o occidentale oppure greca o orientale ali nam ne govore tom, da, da li to bilo, znači, eh, zapadne, eh, je to monastvo bilo zapadne tradicije ili je pripadovo pak, pak, pak grčkoj pravatnoj eh, tradici. Vi je una sola certezza. La pratica monastica avviene entro la giurisdizione ecclesiastica del patriarcato di Roma. Uh, jedna stvar je sigurna, znači da je e uh, uh, da su sue piattaforme uh, nostra podle uh, pod giurisdiction uh, uh, rinque pat rinqueb uh, episcopa da rete pat stadiumsco vescopo quindi dobbiamo sfadare un certo pregiudizio da subito il patriarcato di Costantinopoli non esercitono di giurisdizione sul sud Italia dato che moriamo da da se oslobodimo jedna predrasuda, znači eh, nio je početka, eh, vatnje naša eh, bila, znači, tako je imala tu cerkvenu, eh, cerkveni eh, autoritet nad nad tim monaschim In quanto i sacri canoni dei concili ecumenici svoltisi fino a quel momento, stabilivano chiaramente la giurisdizione ecclesiastica della penisola italica era unicamente appartenente al patriarcato di Roma. Eh, Avanzato su questi canonici coi su eh, dotati byli eh quei su quei po, su posti le показivali da i match eh, juridic deep che canon sta bila eh, pod eh, rimskom patriaršam, cioè pod eh. Per questi sagri canoni sono stati recepiti dagli ordinamenti giuridici sia del Sacro Romano Impero d'Oriente che dagli stati barbarici che mano a mano venivano a contatto con l'esperienza del patriarcato di Roma. I iovi sfetica canonistiche, cioè, bili ehm come da diciamo da subili potrgine potrgine, quindi, cioè di voca. Qui ho i corsi, stavo passando. Di sicuro eh, possiamo dire che il monachesimo eh, italogreco risente molto delle turbolenze politiche, sociali, economiche e militari vigenti nell'area del Mediterraneo di quel tempo. Jedna sigurna stvar je da, uh, znači, ta uh, italo-vrška uh, tradicija je uh, na nju je dosto utisao, dostas so utisao i ti dramatični uh, istorijski momenti uh, u, u tim južnim, znači, delovima Italije. In quanto, in particular modo, i cristiani dell'area uh, asiatica del nord Africa, furono costretti a scappare verso nord, in primare in primariamente verso la Sicilia per ovvie ragioni geografiche. Già sto su cristiani, cioè i federni della Valle Afriche, eh, bili eh, prinuğnni da sboga, eh, cioè sti tenti ist storici ocomosti e fino a stambele soprannuziani da migrare, cioè da se da verze in aree che sono bile eh srodne e che sono bile geograficamente vicine, cioè юzna, юzna Italia e Sicilia. In quanto le popolazioni islamiche iniziano a un affarsi largo con le prime guerre dei persiani del 611, 614 dopo Cristo, vuole che da su da da su musulmani vecch' iniziali da se shire od primi тих sukoba od 1060, scusate, 611 e 614 godine. Oltre a Berber, fiano in assistiamo anche da altre popolazioni islamiche che circa nel 622 iniziano a loro volta ad attaccare le comunità cristiane Preso, eh, esistenti nella zona del Nord Africa. In essa permangenti, anzi, c'erano i sudditi, i primi coi su sparalito estanze, cioè e apparali, ehm, immamo, cioè, poi ci ostale musulmani norde che hanno i pretenzie premative. In questa situazione di grande eh, difficoltà in cui si trovano le varie comunità cristiane allora esistenti, U ovoj situaciji uh, koja je jako bila uh, dramatična, u kojoj su so se našle tadašnje monaške uh, i, i hristijanske zajednice postojeće na tijem prostorema. I hristijani inicu na dividersi al loro interno. Kolej kole primere si je? Uh, hristijani, nažal, počinju da se dele, znači, uh, uh, između uh, unutar uh, same hristijanske, hristijanskih zajednica, sta da, uh, pocetima prvih sì. jeretih. Bje una uh, un gruppo dei cristiani cosiddetti monofisiti che si scontrano con uh, i melchiti. Na znači, tipostaj prvo uh, prvo se pojavljuje znači grupa monofisita koja se koja se eh, sucobljava sa uh, drugom grupom jeretskom melchita. I monofisiti erano politicamente anti-bizantini, mentre i melchiti venivano chiamati italici perché filo imperiali. Eh monofisiti, su, eh monofisiti, cioè byli contro in un nei certi modi contro i carski власти, a Roxomechiti byli za carsko uh, costantinopolsku. Quindi si assiste abbona immigrazione in particolar modo dei cristiani che gravitavano intorno all'area eh, religiosa e politica del eh, dell'impero di Costantinopoli. Ecco, cioè abbiamo eh, migrazio cristiana di cui su bili u oblasti iz oblasti, cioè cui sottopagave pod Costantinopoli pod Tsarigrad Peter dopo questo primo piccolo introduzione storica eh, vorrei eh, indicare già alcuni risvolti eh, culturali che il monachesimo idolo greco eh, imprime eh, sulla vita mm -hmm. appunto culturale eh, dell'Italia e dell'Europa per favore grazie guarda ho manifesto già lo bic da da da podsetiti na na значи na, na, na uh, taj kulturološki e, istorijski aspekt koji uh, grčko uh, grčkoj italo italo grčkom našo posle ostavilo uh, trazo znači taj tra koji ostavljamo no? Questi flussi migratori di cristiani o uh, si ridene anche in circostanze particolari ove uh, gli imperatori uh, di Costantinopoli si recavano presso Roma faccio gli esempi di e eh, l'imperatore Foca oppure di eh, dell'imperatore eh, Costante II, ovvero viceversa, casi in cui dove i papi romani si recano presso Costantinopoli, come il caso di eh, San Giovanni I, eh, il Papa Vigilio che ehm, ottennero dei documenti i primi codici biblici e liturgici che tutt'oggi in parte sono conservati appunto nelle zone dell'Italia del Sud. Io ho dimo, cioè, sad susret questi documenti, cioè, susretima sto in tardo tempo patriarchi, calligrafie coi su dolaz dilek znači kod uh, pape u Rim na primjer e uh, uh, uh, no, izvinite e uh, era na limberatore giusto non che andavano a primer Tarco kako je prvi che uh, je dolazio u Rim, kod pape i obratno, contrario, cioè abbiamo, cioè se tome da su e uh, tanto da Papa Jovan Jovan koji je dolazio u Sarajevu Ad esempio mh, a Rossano un paese in provincia di Cosenza nord della Calabria oggi si trova il Codex Porpuroso Rossanensis e, Na primer u jednom mestu eh, Rossano poi eh, nella zona di Calabria abbiamo eh, dai poznati kodeks koji se eh, naziva Kopriloso. Eh, Kopriloso. <laughs> Prelatinski naziv kodeksa. Poi svedoči ovon eh, znači o tom eh, posećivanju. <laughs> poi abbiamo un Rodolus eh, Messanensis che originariamente fu custodito dal Santissimo Salvatore che è un Archimanditato di Messina il quale è il testo più antico della liturgia alessandrina di San Marco sino ad oggi conosciuto Aonde postoi tai drugi documenti che on strada naveo coi cioè una un istoricki dokaz o prvom euh la liturgia San Marco per vedere un copista. Abbiamo un ulteriore codice eh, della liturgia antiochiana di San Giacomo, onde abbiamo un copista od Svetog liturgiet, cioè od Svetog Jakova. E poi abbiamo eh, dei codici biblici del V-VI secolo, non si sa bene se è di origine egiziana oppure siriana i bibliscetti codex, cioè, cioè quelli che sono e VI secolo, non so se dagli su, da li su egipteri ili da Egitta. Denominati Clara Mantanus e Beza. Nasal, va, come li tradurire perché sono in latino. Eh, vi è comunque eh, nella comunità eh, scientifica in particolar modo tra i mh, paleografi e i eh, eh, bibliografi eh, ritengono che il 60% dei manoscritti eh, greci attualmente esistenti sono stati pro, eh, recuperati o comunque eh, conservati eh, dal monachesimo italo greco. Cioè znači, smatano distruzioni in queste області smatano il da 60% eh ricopista quel treno, cioè coi coste eh, rukopisa, poi, su, prenosno, znač, poi, eh, postoje, eh dato vez da ni bas zato italogermanico. Dopo questa introduzione con l'aiuto di eh, di riferimenti temporale indicherò i, gli eventi storici più importanti che hanno segnato il monachesimo italogreco. È eh, stato rivelato da il vorrei dei come chiave storiche momenti che sono legati da italogicamente al nel 579 m, San Gregorio Magno o, mediante un intervento epistolario, un pezzo serenante delle dodine rispetto preco 1 bispolo e cioè proprio cioè proprio svedit mandato forse mi sa cerca di assoggettare sia da un punto di vista civile che religioso le comunità monastiche e le diocesi eh, allora esistenti che si comprende l'evidente natura greca. Eh, <coughs> Populava, cioè znači, da eh, ne, che ne va spettoi, al da pokernati da su te tarde poste monastiche u stvari bile eh, grčke pravo stamme grečke Ovviamente eh, dalle lezioni eh, ecclesiastiche emerge un'unità di intenti da parte sia delle diocesi sia dei eh, delle unità monastiche nonché dei fedeli nel eh, opporsi al tentativo di eh, romanizzazione delle comunità religiose vigenti allora nel sud Italia. Eh narrano eh altri certi piccoli monaci che certo ecco i diciamo, oltre eh e non desidereli da se da se cominci quel eh proprio diciamo, le massane. E cioè che Dio Dio for a questa riforma a questa tentativo di romanizzazione. Eh sai focus è un poco su, cioè latinizzazione, diciamo, su cattolichizzazione. Romanizzazione, no. Eh infatti, ma infatti. Allora, mh, è importante chiarire questo. Fino al 1044 vi è un unico termine per descrivere i cristiani che seguono la retta fede, cioè viene bisogna utilizzare unicamente il termine di cattolici. Quindi, znači, nel 1044 godine forse anche solo 1, anzi da se da se uh, definir i uh, cristiani coi, cioè voi znači, slide è bravo, bravo vero, nazvirete cattolici. La distinzione tra cattolici e ortodossi ovviamente avverrà solo dopo lo scisma. Da, naturalmente uh, posle podela između naprava slavne i katolike se događate posle posle razkola, posle šizna. Nel 629, l'imperatore di costantinopoli Heraklio, u uh, 629, sar uh, Kostantinopoliski uh, uh, Heraklije, da vid una teoria filosofica, heretica, il monolitismo, da uh, populava da da vivere in una virtù ieretica, nasceva, che si naziva mono Per cercare di ottenere un compromesso tra i monofisiti e i cattolici. Davi, popolo che ha nel principio compromesso dei monofisiti e cattolici. Ovviamente eh, il sia i monaci, sia il clero, nonché i fedeli eh, allora esistenti nell'Italia eh, nella Magna Grecia si opposero. E eh, naturalmente i narodi monaci e eh, i i i fedelci, cioè che nei cirpane gerarchie tutte sono ostili lì. Chiesa assiste a un, un ulteriore eh, flusso di migra, eh, di migrazione da parte di eh, militari, partigiani, eh, anche eh, dignitaria cristastici che ovviamente essendo oh, cattolici scapparono ai cristiani monofisiti per evitare di essere uccisi. Natu spe tema monofisiti che erano con uno bellico comparativo nei freni corona monetizzata natie i bizini cioè i 90 che sapeva da poi note monote e altri questa questa espansione delle comunità greche ricordiamo già esistenti comporta la creazione di delle prime grandi chiese di eh, tradizione eh, bizantina in particolar modo in Roma e eh, a Ravenna ovo širenje eh, ovo širenje znači i novi migracije <coughs> eh, eh, pravoslovnih eh, sada utiče na stvaranje eh, znači već upospele monaške zajednice i crkvene zajednice eh, sada se one još šiše proširujem nadučitu u Rimu i u Raveni Nel 648 Santodoro studira eh... 648 sve kje ti vas manda delle lettere vari archimandriti nei vari monasteri greci a Chaletipna, eh ragion da archimandriti ma u fino dopo nella scorsa settimana prima chiedendo loro di eh, rafforzare l'unità nella fede. Trajephonic da Oachalyerisvole Questo è un indizio delle prime infiltrazioni monofisite che affliggeranno le comunità greche della Sicilia. Poi, cioè, ed ecco qualche degli eh dei primi, cioè, ne che ti sono monofisiti o ti che ecco che ecco che venuti da se da se, ne che nati compaiava in tagrope in italogischina manat 3663 il 368 il 643 e 658 le godine imperatore di Costantinopoli Costante II taregati tar Constantino II proclama capitale del dell'impero di Costantinopoli e uh, obiaggio che uh, Pretone dubira capo pretornico uh, uh, tar di testa costana Siracusa che è una città che si trova a sud est della Sicilia. Siracusaunque è nel alzi nel pianco occidentale. Siracusa manterrà il titolo di capitale sino alla morte violenta dell'imperatore Costante II e se reputa da certa data già finaciai eh eh tu suoio madre, cioè glagno brigada se do do traghecmentio peraltro fa qualcosa. In questo occasione la Sicilia viene eh, bizantinitizzata sia da un punto di vista ammi amministrativo che religioso i ovon prilikom znači sti ti da pada pod taj vizantijski uticaj i sa administrativnom i in na administrativnom i na kulturnom nivo. Mm, ulteriormente si può dire che eh, nel 787 e casni eh, 787 godine e eh, molti i più importanti vescovi eh, siciliani e calabresi e nuovi eptopi tadarshnik medu medu najvažni episkopa episkopil na sedarshnik sicilianski i calabreski partecipano attivamente al settimo concilio ecumenico Nicea II. E eh, presso na kiterno vaternskom eh, taboru <coughs> Ognike. Il questo consiglio uh, si chiuderà con una grande orazione di offragno uh, di arcidiacono di Catania. E io vai, cioè tabor, cioè eh per per zattorirsi sa birangio, scusa. Per adesso. Per adesso un'altra orazione. Grazie, domani. Sabestedom e Ufranio secondo i diagrammi di Catane. O da archi archi diacono nella cada coi coi dalla via u archi diacono Catane. È Ufranio. È Ufranio. Nel <coughs> mh, questo uh, concilio si segnala ulteriormente in quanto nell'843 verrà eh, nominato come patriarca San Medodio di Siracusa o Sant'Ocepedio Trece Diva Ida Brancopiarch San Medodio San Medodio Medodio di Siracusa il quale eh, diviene eh, patriarca in virtù eh, della rinuncia di Michele Sincello e poiznati posta je patrijarh zato što je eh, Mihail Sinčelj eh, eh, Sinčelj je odustao znači, od svog sa, sa, sa sve, sa sve e dal di Santiseia di Nigomedia Simone di Lesbro e Ioannigio i stać naći podrškom od ovih eh, teletelefon Stadašnik, uh, naranča su oni bili episkopiali, kasi nesu. San Metodio, 11 marzo 1843, eh, stabilisce la festa dell'ortodossia, che a tutt'oggi si festeggia la prima domenica di Quaresca. I metodi je danesu marta, tocna che l'873 stabiliva, cioè, stadnica tożsstva pravoslavlja, che è eh, e danats, per cui, in altri danats празno u sin pravoslavne. Che stabilisce la vittoria della dell'ortodossia e la sconfitta delle varie eresie. Poi eu cave, cioè, na pobedu pravoslavlja u odnosu na sve eresi. Purtroppo arrivano gli islamici in Sicilia allenajo poi avviene ste ne poi avviene tipo la sicilia e tanto cioccolato m il fenomeno islamico sì essenzialmente in questa fase conquista la sicilia ma terrà occupata l'italia e l'intera europa per almeno due secoli I taj istanski fenomen koji je tada trenutno je, znači, konkretno se onose na Siciliju, on ali u stvari se onose ne samo na Siciliju, nego i načito u Italiju i jedno dobar da to, to, to naravno, dva veka, znači, počet tog osvojanja. Il mondo cristiano, mh, per la prima volta, deve fare eh, a un forte confronto, con una realtà, che per mentalità, è totalmente alternativa e differente appunto ai principi cristiani. Si tratta di una riflessione che cerca tutto questo in un eh fenomeno in cui è narrano molto maggiore razmecita od cristiani poggia la sapere. Il confronto non è limitabile solo al campo religioso, ma anche delle scienze, della matematica, della geografia, delle dell'arte. È una je u nas kontrodisibilita. Znači, eh, odnosite, eh, ovaj, odnosite na sve discipline, ne samo, ne, ne, eh, ne samo na, ve, na verški aspekt, nego i na, na sve naočne discipline. I, eh, taj, eh, znači, sviđeni su jednostavno primorani da eh, da, se, da se na neki način eh, da se sustretnu sa u us, svim aspektima In questa uh, fase storica vi è un assoluto divieto di pratica religiosa cristiana in pubblico Ci, cioè periodu je apsolutno bilo zabranjeno, bilo kako bilo ma ideja je u u javno, znači kršćanske in quanto la Sicilia in particolar modo viene proclamata emiro islamico, cioè terra dell'Islam. E dato che Sicilia aveva proclamata il fantsommenio od strane eh. statoshni. <coughs> Questa situazione di estrema difficoltà dei cristiani eh, siciliani e ora eh, ora essendo eh, è stata teška situacija eh tadašnjih eh, eh, na Siciliji. Fashi che molti cristiani emigrano verso la Calabria, addirittura fino in Germania e Ingheresia. Eh proprio quella non ha migrazio eh, eh, tra peronadžoj eh, geografikala bri i čak, uh, uh, po, znači, postoje pokazateli da su stei prošedeli do, čak do danes, znači krajane nemački. Infatti uh, si je testimonianza da in quest'epoca storica in Germania arrivò il culto di San Nicola di Mira. Uh, imamo, znači, svedocanstvo, da tome je eh, baš u tome, eh, iz tolišnjom periodu, se uh, un emozco è e poi avvio e pucse che ho San Nicolai per il titolo. Ma mm, mi è un risvolto positivo della medaglia. Questi... Uh, All'innamo ipotesi di una strana medaglia. Ehm, Ascedi cristiani in particolar modo si eh, stabilizzano nella zona del Mercurion e ricensif che molto vicino molto vicino che cioè si nalza sebbene to in una di aree che si è individuare tra la Calabria del Nord e la Lucania. Eh poi che između severne Calabrie i Lucanije. Lucanije, je, znači, je regija koja je, koja se sad uh, granica sa Calabrija i to i o luglio na i Questi luoghi sono essenzialmente montuosi, duri, impervi. Eh, ta mesa, znači sama, sama oblast je eh, planinska, iako je eh, teško e pristupacna. Che divengono una grande palestra di ascetismo greco. No, I si... oni postaju jedno, jedno veliko askepsko brezbališta, come možemo tako da ga nazovemo, eh, znači, bravo da me si čas che sin ad oggi nella toponomastica locale nonché nelle popolazioni locali è ancora viva. Eh poi, cioè, c'è sempre da nas e i i i popolazioni, sappiamo, ha i po tradizioni, cioè, tradizioni che sono conservate, che sono vive. E grazie alle alle vite dei santi, nonché ai racconti questi eh, grandi asce dei cristiani e da Pavia che ritinasse retichi e e treta, cioè o nemiche nazivitine, nazivitni, mi scusate. Impatto aveva modo in Grecia e sul Latos. Eh da nato che to in greco e na categoria. Dal punto di vista storico non vi è altro da aggiungere perché capite benissimo che è un momento di grande violenza che subiscono i cristiani di quel luogo. Sa istorijske strane ne bi imalo mnogo toga da se doda, zato što je, kao što možete primetiti, dio je jako težak moment istorijski za pješćane, koji znači, su pod svi pritisima i nasiljem od strane. Islamos? Distruzioni, saccheggi e martiri non si contano plaćke, tradanje i mučenje ne možemo ni, prebro, ne, ne ni da se nam prebroje. Ma noi utilizziamo, diciamo, questa parentesi storica per uh, parlare dell'organizzazione monastica non che ascetica del monachesimo idologreo. Alimentićmo znači ovu ovaj ov, ov, ov, istorijski momenat i kurit kada govorili o uh, monaškom životu, e uh, monaškom života. In virtù dei vari flussi eh, migratori mm, noi abbiamo una popolazione essenzialmente greca, ma che ha anche eh, cristiani provenienti eh, dalla Siria, dalla Palestina, dall'Egitto, dalla Mauritania. Cioè, resa da una situazione, nalazimo, cioè ne tanto, ne radite tanto grčkom monarcho, nego, no, cioè, immamo e eh, immamo, no, cioè, monaci sirie is eh, Palestina e d'Egitto. Palestina. Quindi mh, tutto ciò consente al monachesimo italogreco di esprimere tutte le forme di pratica monastica sino a oggi conosciute in Oriente. Eh, ova situacija e, na neki način pomaže e, e, monaš tom tadašnjim e, monašim zajednicama da e, iskažu e, znači, sve moguće e, načine e, monaškog e, monaškog i podvizavanja i svega onoga što, što karakteriše pravu tamnu tradiciju eh uh, abbiamo forme di spleotismo di uh, eremitismo radicale. Cioè, immamo eh uh, eh uh, codivazione uh, uh, popeckinana. Uh, uh, e sicasmo, eh uh, e sicas sicasa sicasan pellegrinaggio costante. I eh uh, uh, tam codocat. Codocatne. No? Che ricriamo il concetto di eh, Xenidia di Abramo. Questo pellegrino costante. Eh coia u fare nan eh, na feza da eh, tai eh, tanto tanto eh eh da eh, allora. da eh, stato co dotach neostante no. odotachni sto Xenidia na na greco se naziva. Dai. Abbiamo forme di cenobitismo, ma che non si devono intendere come noi oggi le conosciamo. Nacci eh, poi i cenobiti eh, opstebite, opstebite, eh ali coi coi niente, cioè isto a to tempo kao onako capoga mi danat fodmeno. Mm, in quanto il monachesimo idolo greco si caratterizza per una uh, libertà spirituale, autonomia spirituale sia del mo singolo monaco che della comunità monastica eh, dato che il monaco eh, caratterisce slobodno slobodno voglio scusate ripetiamo adesso si caratterizza per la dimensione spirituale di singolo eh, monaco nella. Stanno parlando che un certi eh духовном e eh poesia di un monaco e monashizai. Mm esperienze che eh, non sono mai eh, vissute eh, in modo distinto. Molto spesso ci sono anche forme sfumate. Eh io ho su духовный iskustva con intu profondonosti eh da kažemo vezano za samo jedan oblik nego ima i oblika koji prelaze znači prelaznik između nisu, nisu, nisu, nisu precizno definisani. Cio, consente di dire appunto e concludo che il monachesimo greco è si può dire la massima espressione di eh, dell'eremitismo radicale eh, che fino a oggi è conosciuta e che ha un'espressione simile eh, sul latos. Eh, eh, Ukazorečenno, uh, cioè znači, eh, taladžnje eh, taladžni monaški život bi se mogao u uh, uh, <coughs> bi se mogao porediti sa uh, današnjim obecima podižnim na kategoriju e eh, abbiamo finito per questioni di tempo, ma ci sarebbe da parlare ancora un bel po'. E davvero vi dato che dopo adesso non abbiamo molto tempo, ma lì di fatato tema è circo, e non potete nadugo da se da se di trecce onni. Collocazione, insomma, per ringraziare l'ospitalità del popolo montenegrino Vi ringrazio. Želim da se zahvalim na vašem na mjerpom jedinogospodarstvo čenogarskoga naroda. Narode i u srpskom zahvaljujem. Sjedu un bel popolo, speriamo di rivederci presto. Bivete Montenegro.